Varist að láta nokkurn leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, það er ég. Og margar munu þeir leiða í villu. En þegar þær spyrgið hernað og ófriðar tíðindi, þá skelvist ekki. Þetta á að verða. En endirinn er ekki þar með kominn. Þjóðmun rísa gegn þjóð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 Hýmin og jörð munu líða undir lók, en orð mín munu aldrei undir lók líða. En þann dag eða stund veit enginn. Hvorki englar á himni, nýr sonurinn, enginn nema fadirinn. Verið varir ummiður, vakið. Þér vitið ekki nær tíminn er kominn, Svo er þetta sem maður fari úr landi skilji við húsið og feli þjónum sínum umráðin hverjum sitt verk dýraverðinum bíður hann að vaka vaki því þér viti ekki nár húskbondin kemur að kveldi á miðnætti í óttu eða dögun láti hann ekki finna íður sofandi Þegar hann kemur allt í einu. Það sem ég segi yður, það segi ég öllum vakið.